Ja, versteckte politische Botschaften von den Babuschkas, von den Omas aus Russland. Die Sängerin versetzt sich in die Rolle von Angela Merkel und sendet in ihrem Namen eine Botschaft an die in der Ukraine inhaftierte Julia Timoschenko. Euch es helfen. Morgen, es ist wieder Samstag, es ist wieder Niemandslandstag, hallo. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zu einem neuen Niemandsland. Beginnen wir unser heutiges Niemandsland mit einer völlig interessanten Beschreibung eines Mannes, dem es gar nicht gut geht. Ernst Jantl, der große, wortgewaltige Meister. Zertretener Mann Blues, ich kann die Hand nicht heben hoch zum Gruß, schau her, ich kann die Hand nicht heben hoch zum Gruß, wo ich doch weiß... Wie schlimm das enden muss. Da steht der braune Mann vor mir und schlägt. Schau nur, da steht der braune Mann vor mir und schlägt. Diesmal hebe ich die Hand, jedoch zu spät. Ich krieche mit zerdroschenem Gesicht. Schau weg, ich krieche mit zerdroschenem Gesicht vor meinem Schlechter, doch ich bettel nicht. Ein Stiefelriese tanzt auf meinem Bauch. Hilf mir, ein Stiefelriese tanzt auf meinem Bauch. Ich fresse Feuer und ich bettel auch. Bald fällt ein Knochensack ins Massengrab. Horuck, bald fällt ein Knochensack ins Massengrab. Dann bin ich, wo ich meine Freunde hab. Ti most a Niemannsland programot hallgatjátok nem csak németül. FM 91.4 Kontrabanda. Szombat, 12. máj. 2012 Kontrabanda FM 91.4 Wir senden wie immer von 10 bis 12 direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real Wir von Niemandsland sind eine Sendung für Leute in Barcelona die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten euch wie immer aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik Unser Radio ist ein freies Radio. Das heißt, wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Musik Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 317 7366. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer, der Jo. Unsere Ansichten gehen als Freunde auseinander. Dazu schat zum Schatola Feed und Kram hier aus der Dose reich mir dein Gras es könnte voller sein der Kater alleinigt sich schon von allein alle Rassen aus und was denn Konfetti aus Moneden zünden Raketen mit 100 Dollar Schein hier war kein Schlaf bleibt bis zum Ende Die gonna make in Hand nach Hause gehen und uns noch einmal richtig lang in die Augen sehen Ich sag jetzt alles, was ich dir nie gesagt hab Gib mir einen Kuss dann bricht der letzte Tag ab Das war Herr Peter Fox von seinem Album Stadtaffe mit dem Lied Die letzten Tage Wir fragen uns im Moment ganz ernsthaft, was ist eigentlich das Glück? Was soll das sein? Ein paar Antworten. Hm, was macht dich glücklich? Ich glaube, Glück kann man kaum beschreiben. Ich denke, jeder definiert Glück irgendwie anders. Glück ist was Gutes. Die Balance zwischen Kopf und Bauch. Das kommt so von ganz unten hoch und dann ist das so ein, so ein Jubeln. Glück ist, wenn man frei ist. Wenn die Sonne scheint. An der Elbe sein. Wenn man die Augen aufmacht. Kann man nicht sagen. Also da, da muss jeder gibt es andere Vorstellungen. Ich ich andere Vorstellung. Dass man immer das Lachen nicht verliert. Spaß am Leben. Zufriedenheit. Wenn man zufrieden mit sich selber ist, das ist das für mich gut. Frieden. Frieden. Frieden. auf der Welt. Oh. ik was in mijn Alter machen kan. Warm auf. den Moment festzuiten. Und ich konnte meine Mutti im Arm nehmen und mit meinem Bruder und Mutti überall hinfahren. Tatsächlich morgens nach dem Aufwachen. Neben ihm. Das ist ganz bestimmt nicht äh, Geld. Wir kennen nicht vom Geld ab. Eine ordentliche Arbeitsstelle. Das für die Zukunft etwas aus mir mache. man seine Rechnung bezahlen kann. Also erstmal würde ich mich freuen, wenn ich wirklich mal einen festen Job kriegen würde. Zu wissen, dass ich gebraucht werde. Gebraucht zu werden. Um einfach als Mensch auftauchen und mäßig sein. Mit zum Weiterleben. Wenn ich jemanden habe, ich nicht Auf Wenn meine Kinder mich anlachen und sagen, dass sie mich lieben. Dass man mir, wann, sich mit der Frau nicht zu viel schafft. Kein Streit. Wenn Der will Tochter noch lieb, bitte. Man kann ja nur glücklich sein, wenn man einmal unglücklich gewesen ist. Aber meine Tochter mal uns auch Ich will eine Familie zusammen Ein Kind? Den besten Freund zu haben mein Herz lacht. Schöne Hochzeit. Ich <lacht> habe Freude. Sexrichtig im Lotto. Geld. Dass ich so lebe. Wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin. An so einem Tag wie heute hier stehe ich. Dass ich meinen Führerschein halten habe. Das ist, <lacht> das ist toll für alles. <lacht> man hat nur dieses eine Leben. Und da muss man das Beste draus machen. Ja, Glück ist einfach zu leben. Leben. Glück ist Leben. 24 FM, Niemandsland. Guten Morgen, Werner. Hallo, wie geht's? Wunderschönen guten Morgen. Wie geht's? Moin, ich bin Estoy Indignado. Ähm, oder sagt man Soy Indignado? Äh, das, der Unterschied zwischen Estoy. sein und Sein ist sehr und es darf. Indignado ist ein Zustand, der vergeht. Das ist keine Charaktereigenschaft, zumindest <lacht> nach der spanischen Grammatik nicht. Okay, danke. Also dann <lacht> ich sagen. Äh, äh, bin ich äh, im Moment äh, Indignado und auf der anderen Seite äh, bin ich auch ein Indignado, einer von den Indignados, von denen, die sich hoffentlich heute Nachmittag um 18 Uhr wieder nach fast einem Jahr äh, wieder mal treffen werden am Plaza Catalunya. Ich würde fast sagen, besser nicht, weil vor einem Jahr haben wir zu 100.000 Leuten demonstriert und danach ist alles nur noch schlimmer geworden. Ja, aber also du, ich glaube, vielleicht du, besteht du da ein schlimmer Zusammenhang. Geworden, weil damals viele Leute waren. Nein, ist natürlich ein kleiner Scherz. Es hätte vielleicht noch schlimmer werden können, wer weiß. Zumindest haben die Herrschaften gezeigt, dass ihnen unser Protest am selbigen vorbeigeht. Ja, die Empörten dieser Stadt, die sogenannten Indignados, Von einem Robocop-Befehlshaber, einmal verächtlich, Perroflautas Flautas genannt, Hunde flöten, Hunderttausende sind das, junge Leute, Arbeiter, Arbeiterinnen, Abiturienten, Studenten, Studentinnen, Arbeitslose. Die werden heute zusammen mit Menschen aus über 40 Ländern gegen das Financial Crime System das verbrecherische Finanzsystem der Banken und ihrer Politiker und für soziale Gerechtigkeit, gerechte Verteilung der Reichtümer und eine soziale Ethik demonstrieren. Vor einem Jahr gab es an einem 15. Mai, am 15. Mai große Zeltlager und Protestcamps auf den Plätzen zahlreicher großer und kleiner Städte hier in ganz Spanien. Nach dem Vorbild der sogenannten Arabellion der arabischen Staaten der Staaten der arabischen Welt. Da war gedacht natürlich an Länder wie Algerien, aber auch Marokko, da hat es nicht geklappt. Ägypten, da ist auch nicht viel passiert. Da hat man einen Diktator durch einen Militärputsch ersetzt. In anderen Ländern hat es danach Krieg gegeben, zum Beispiel in Libyen, da hat die NATO großzügig einen neuen Krieg finanziert. In Syrien versucht man das noch. Das Land ist von einer beispiellosen Terrorwelle zerrissen. Jedenfalls, wir protestieren auch gegen diesen Krieg und gegen diese Heuchler, die uns erzählen, sie wollten die Demokratie einführen und bomben ihnen nicht genehme Regime weg. In mehr als 80 Städten Spaniens soll also heute protestiert werden. Die Mobilisierung im Internet findet unter guckt mal www.may12.net statt. Hier in Barcelona, wie du schon angesprochen hast, wird um 18 Uhr eine große Demo losgehen. Die Route, falls ich da richtig informiert bin, kannst du kannst mich korrigieren, Ronda San Pedro, Plaza Universidad, Gran Balmes, Diagonal, Paseo de Gracia und wieder zurück zu Plaza Catalonia. Das Motto lautet unter anderem, ich kenne nicht alle Mottos, alle Motti, ein Jahr ist vergangen und sie haben nichts begriffen. Mit sie ist die Kaste der Regierenden natürlich gemeint. Auch die Ordnungsmacht mobilisiert natürlich mit Polizei und Robocop-Truppen und, Achtung, richterlichen Beschlüssen, die im Vorhinein schon Protestcamps als illegal zu Brandmarken versuchen. Das ist auch eine Neuheit der neofrankistischen Machthaber, dass sie versuchen, einen Protest von vornherein als illegal, einen friedlichen Protest von vornherein als illegal zu Brandmarken Das ist auch ein neuer Hit in der Geschichte des Neofrankismus hier in Spanien, des autoritären Regimes, das sich hier unter demokratischem Deckmäntelchen immer breiter macht. Also 18 Uhr. Ja, jetzt äh, erhebt sich natürlich die Frage äh, erstmal die Leute, die sich da vor fast einem Jahr getroffen haben, äh, dann was später bekannt wurde als 15 M, die sogenannten Indignados, also auf Deutsch wären das die Empörten. Ja? Äh, jetzt, heute wird sich dann zeigen, ob äh, die Leute immer noch indigniert, empört sind oder gleich äh, empört sind wie vor einem Jahr oder äh, noch empörter. Als vor einem Jahr. Weil du vorher gesagt hast, ist immer alles schlimmer geworden. Das stimmt, das kann man sagen. Und dann müsste ja eigentlich im Verhältnis dazu auch die Empörung steigen und in, inzwischen Rebellion umschlagen. Und ich glaube die Demonstration heute nach dem Nachmittag um 18 Uhr lässt dann vielleicht Rückschlüsse zu, wie es weitergeht. Leider geht diese Formel, leider, ich sage ganz bewusst, leider geht diese Formel natürlich nie, fast nie auf, dass soziale Missstände gleich Empörung, gleich zahlenmäßiges Erscheinen einer riesen Masse von Demonstranten bedeutet, sondern die Empörung zeigt viele Gesichter. Die Empörung kann sich auch in ganz anderen Sachen äußern, wie in Selbstmorden, in Depressionen, in sich zurückziehen aus dem sozialen Leben. Empörung kann sich... Eine schlecht verdaute Empörung kann sich in unheimlich vielen Formen äußern, leider. Die beste Form wäre natürlich, seiner Wut Luft zu machen, sich zu organisieren, auf die Straße zu gehen, in den Stadtvierteln, wo man lebt und wohnt, ein Komitee, ein Selbstverteidigungskomitee der sozialen Rechte zu bilden, damit zu arbeiten und natürlich auch die demokratischen Kanäle, die parlamentarischen Kanäle, soweit da noch welche offen sind, suchen und wählen. Dann natürlich auch die Presse, die Medien, die noch freien Massenmedien, das sind wenige und die sind auch nicht so massenhaft, die wählen, um seine Empörung auszudrücken, um aber auch zu informieren und um die Leute auch ein bisschen wach zu rütteln, weil viele Leute sind zwar empört, machen Witze, Nur die Leute haben Angst. Die Leute haben Angst, in ihrem Betrieb den Mund aufzumachen. Die Leute haben Angst, auf die Straße zu gehen, weil sie eben eingeschüchtert werden. Und wie gesagt, weil ein Regime von vermummten und von skrupellosen Politikern und ihre Helfer natürlich auf der Straße bereitstehen mit Knüppeln und Masken im Gesicht und dann auch unschuldige Leute festnehmen, niederknüppeln. Und das ist kein schöner Anblick und das ist keine schöne Sache in einem Land wie Spanien, das nun wirklich könnte man sagen, wasserfallartig den Bach runtergeht. Im Moment sieht es wirklich nicht gut aus. Wir werden dazu gleich ein paar Informationen geben. Spanien steht vor der Pleite. Und die Sache ist diesmal wirklich ernst. Die reden zwar seit Monaten davon, aber im Moment, glaube ich, war die Sache noch nie so ernst. Ein paar Informationen zum Financial Crime System. Und dann sprechen wir über Spanien und den Zustand der korrupten Banken hier in Spanien. Vielleicht, Werner, hast du den Rodrigo Ratovitz gehört, den letzten? Erzähl ja, mal. Den habe ich gestern gehört, ich habe mich kaputt gelacht. Da heißt es, Spanien kann es gar nicht so schlecht gehen. Hay dinero para Rato. <lacht> Weil bekannt geworden ist, dass dieser Mann, dieser Rato, das ist der Präsident von Bankinta gewesen, der war Minister, der war Minister unter Asnar. Und dieser Mann ist immer oben auf und dieser Mann ist zufällig immer da, wo die meisten Milliarden sich zusammenballen. Dieser Mensch verdient 6.000 Euro die Stunde. Der hat einen Stundenlohn von 6.000 Euro. Als das bekannt wurde, wurde auch dieser Witz gleich mit bekannt. Der wurde gestern auf einem Radiosender erzählt. Hay dinero para rato en Unser Finanzsystem ist erschüttert. Occidente está acabado. Y lo hemos fastidiado nosotros. No solo tú, fast fast fast me fast fast fast fast fast fast fast fast fast fast Watching this tsunami coming, they were having massive gains. A financial engineer built dreams. Who is that? The financial het built dreams. The Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers. Bear, Stearns, ben, Gold was Goldman was Sachs, Lehman Brothers. What do you think Wat securities with your own company? people? Think. Die rettungsmaßnahmen für den the Die Someone remind me, what do you me. think of Wall Street incomes that is good? It's, it's, it's, it's, I helped him just read he was making millions of dollars and thought it was because he was smart. At some point, I used the word Armageddon. These people are risk takers. They're impulsive. I see a lot of cocaine use, prostitution. So did these guys know that they were doing something dangerous? I think they did. Um, I don't hear confessions. There's nothing we can trust anymore. We had a whole group of people looking at this for whatever Wall Street government. Waarom denk je dat er isn't a more systematic investigation being undertaken? dan then you'll find the culprits. I don't dat ik dat met discuss moet bespreken. De Die Gier der Spekulanten sei schuld, meinen die einen, andere sagen, die Politik habe versagt come to us today telling us we're sorry we won't do it again well i have some people in my see that actually China, some of your banks el dólar desaparecerá. and they say the Le same thing todo esto de los coches, Guten Abend, meine Damen und Herren. Angesichts der internationalen Finanzkrise wird mit Spannung erwartet, wie die Börsen In reagieren. In der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise auch viele Einbußen. Die Schuldenkrise sei nicht mit Schlagworten aufzulösen. Die geplanten Rettungsmaßnahmen für den Euro sind weiter umstritten. Unser Finanzsystem ist erschüttert. Die Gier der Spekulanten sei schuld, meinen die einen. Andere sagen, die Politik habe versagt. Occidente está acabado. Die Menschen, die jetzt ihr Geld mit ehrlicher Arbeit verdienen, was die meisten sind, die müssen sich ja langsam blöd vorkommen, wenn sie sehen, wie da mit kriminellen Methoden in dieser Finanzwirtschaft riesige Gewinne erzeugt werden. Es kann nicht sein, dass die Banken mit ihren zum Teil spekulativen Geschäften Risiken aufbauen, die dann vom Steuerzahler und von, von den Zentralbanken wieder abgebaut werden müssten. Reed is good. Now it seems it's legal. Hat das Finanzsystem und damit auch unser Geld ein ernstes Problem? Kritiker sagen ja, denn unser Geld ist heute vor allem globales Spekulationsobjekt. Jeden Tag setzen die Banken 98 Mal mehr Geld um, als man bräuchte, um die gesamten real produzierten Güter und Dienstleistungen unseres Planeten zu bezahlen. Wachstum ist alles. Und weil sich das Geld immer weiter vermehren soll, wird es weltweit da angelegt, wo die größten Gewinne zu erwarten sind. Doch das Ganze hat eine Schattenseite. Man investiert global, wo der größte Profit erwartet wird. Der heimischen Regionalwirtschaft wird so Geld im großen Stil entzogen. Hinzu kommt, die Gewinne sind ungleich verteilt. Dieses Geld, was wir jetzt haben, hat ein Ziel, und das ist, aus Geld mehr Geld zu machen. Und andere Ziele, soziale Ziele, ökologische Ziele, kulturelle Ziele, haben es sehr schwer, an Geld ranzukommen. Und deswegen sage ich, wir brauchen einfach für verschiedene Ziele und verschiedene Zwecke, brauchen wir verschiedene Währungen. Der Verkauf von Hypotheken in Amerika war verbrecherisch. Die Leute wurden per Provision dafür bezahlt, so viele Hypotheken wie möglich zu vergeben, an Leute, die wir Ninjas nannten. Kein Einkommen, keine Arbeit, kein Kapital. Sie konnten ihre Kredite gar nicht zurückzahlen. Die Banker im Hypothekengeschäft haben sich dann diese Krankenkredite besorgt und als Paket an ahnungslose Leute verkauft. Unser Finanzsystem ist erschüttert. Staat, Those nasty bastards, those bosses pay you more and more money. Diese Mistkerle zahlen dir jedes Jahr mehr Geld. It is ziemlich schwer einen Job aufzugeben der dir eine halbe million Pfund im Jahr einbringt. Diese Mistkarle zahen, die jedes Jahr mehr Geld Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, they knew what was happening. These people are risk takers, they're impulsive, I see a lot of cocaine use, prostitution. Diese Mistkarle zahen, die jedes Jahr mehr Geld It's a Wall Street government, it's a Wall Street government, it's a Wall Street government. Ein paar Eindrücke von der Finanzkriegsfront, Financial Crime System, It's a Wall Street Government. Wir leben alle unter einem Regime, das von Wall Street aus gelenkt und geleitet wird. Die diktieren die Spielregeln, die diktieren die Zinssätze. Diese Leute diktieren, was hier mit unserem Sozialsystem passiert. Es wird nämlich abgebaut. Es wird auf eine Art demontiert, die es bisher so in der Geschichte der Menschheit vielleicht noch nicht gegeben hat. Nach einem Krieg vielleicht oder während eines Krieges. Da wird sowieso alles kaputt bombardiert, aber im Moment wird alles versucht zu zerstören. Nicht nur unser Finanzsystem, sondern wir sind auch erschüttert, könnte man sagen. Und äh, es ist ja wirklich nicht übertrieben, jeden Tag, aber wirklich jeden Tag gibt es irgendeine neue äh, Hiobsbotschaft, äh, wie es aussieht und wie es äh, vermutlich weitergeht. Also nicht nur jetzt diese Finanzgeschichte, äh, Finanzsektor allgemein, besonders jetzt in Spanien, Bankenrettung wo natürlich die Regierung sagt. Die Sanierung wird uns keinen Pfennig, hätte ich fast gesagt, Euro kosten. Der Steuerzahler, den, oder die Kunden der Banken betrifft es nicht. Das ist natürlich erstunken und erlogen. Jetzt, diese letzte Geschichte hier mit Bankia, das sieht so aus. Also in den letzten vier Jahren wurden Acht Banken äh, hier in Spanien gerettet, gerettet in Anführungszeichen, weil jetzt sieht man, dass sie eben nicht gerettet wurden. Und davon ist Bankia äh, die Größte. Ja, Das war so ein Zusammenschluss von mehreren Cajas, von mehreren Sparkassen. Äh, die Größte war Caja Madrid, wo übrigens damals Herr Rato, hm? Hay Dinero para Rato, der Vorsitzende war. Dann ging er, das war dann nach seinem FMI-IWF-Vorsitz und dann wurde er Präsident von Bankia. Und die haben also damals, wurden sie gezwungen, sich zusammenzuschließen. Diese Kachas, Bank Cacha war noch dabei aus Valencia, noch ein paar kleinere. Und schon damals haben sie dann so ein kleines Sahnehäubchen noch drauf gekriegt mit viereinhalb Milliarden Euro Zuschuss als Belohnung dafür, dass sie sich zusammengeschlossen haben. Nur, also ich habe mich schon damals gefragt, was für ein Ziel haben diese Zusammenschlüsse. Da kann man vielleicht ein paar Leute entlassen dann und kann vielleicht ein paar Zweigstellen schließen, Und das ist es aber schon. Und das eigentliche Problem war, dass diese ja alle äh, entweder Liquiditätsschwierigkeiten hatten oder eben schon damals ganz, ganz viel äh, zweifelhafte Kredite, wo schon ziemlich sicher war, dass sie es nicht äh, zurückkriegen. Also ich habe mich schon damals gefragt, wie ist es möglich, dass man nimmt einen größeren, einen kleineren, ein paar ganz kleine Haufen Scheiße, äh, Knautsch die Scheiße zusammen und da wird dann offenbar erwartet, dass da ein wohlschmeckender Apfelkuchen dabei rauskommt. Also, das hat sich jetzt äh, gezeigt, das war natürlich Unsinn und jetzt schlagen die Auswirkungen eben durch. Ne? Die äh, Immobilienblase, die äh, geplatzt ist vor vier Jahren, jetzt schleppen die eben seither. Außenstände äh, Forderungen rum, von denen äh, schon klar ist, dass sie das Allermeiste davon nicht äh, zurückbekommen. Und jetzt geht zum Beispiel unser Wirtschaftsminister her und sagt, auch äh, diese Rettung äh, wird äh, uns, die Leute, den Steuerzahler nichts kosten. Warum? Weil den Banken wird ja jetzt geholfen mit Krediten. Und dies, das sind ja nur Kredite, das sind ja keine Zuschüsse. Und diese Kredite müssen sie dann in fünf Jahren zurückzahlen mit 10% Zinsen. Also das ist sogar noch ein gutes Geschäft für uns. So werden wir verarscht mit solchen Geschichten, weil er selber und jedes Kind weiß, dass die natürlich in fünf Jahren nichts zurückzahlen können. Im Gegenteil. Aber sie versuchen es eben und eigentlich die Frage, die mir durch den Kopf geht, die, die, wenn, ähm, wir informieren und informieren und jeder Tag ein neuer Skandal und eigentlich könnten wir damit aufhören, oder? Weil es ist doch klar, was passiert, was abläuft. Ne? Und die eigentlich wichtige Frage ist nur noch, wir können noch so viel denunzieren, aber... Keine Reaktion, es ändert sich nicht. Äh, Sabatero, Rajoy, Pepe, Psoe, alle machen das gleiche. Also wie können wir diese äh, Ausbeuterklicke, äh, diese Leute, die sich verkauft haben an die Reichen, wie können wir die zwingen? das zu ändern. Das ist für mich die eigentlich wichtige Frage. Eigentlich nicht so Einzelheiten über das, was abläuft. Die Leute brauchen natürlich Informationen. Viele Leute sind leider schlecht, halb oder nicht informiert. Ich nenne zwei Beispiele. Einmal die katalanischen Kaschas, die die Leute reingelegt haben mit diesen langfristigen Papieren. Die haben praktisch Spareinlagen ihrer Kunden benutzt, um die langfristig in Fonds anzulegen, die erst in zehn Jahren geöffnet werden dürfen. Davon sind wirklich nicht Tausende, davon sind Hunderttausende betroffen. Die Frage ist, warum gehen diese Leute alle nicht gemeinsam auf die Straße und protestieren? Diese Leute haben jahrelang eine Generation, zwei Generationen ihrem Bankangestellten, ihrer lokalen Bank vertraut. Dieses ganze Banksystem genießt immer noch genügend Vertrauen unter der Bevölkerung, dass es nicht zu spontanen Geldabhebungen gekommen ist. Das ist einfach so, das ist eine Tatsache. Das heißt, die Leute bekommen einerseits Informationen über die Korruption in diesem Bankensystem, über die Korruption in diesem ganzen Finanzsystem, nur die Leute ziehen zum Teil andere Schlüsse. Die wechseln mal ein bisschen die Bank oder schichten ihr Vermögen um. Die, die betroffen sind, schämen sich zum Teil auch. Man muss natürlich auch sagen, die Leute haben mitgemacht. Auch kleine Sparer haben ihre Ersparnisse aus Geldgier in irgendwelche windigen Fonds angelegt, haben sich beschwatzen lassen, haben große Augen gekriegt, als ihr lokaler Bankangestellter ihnen gesagt hat, da bekommen sie dann 8, 9, 10% Zinsen, wenn sie das für 3, 4, 5 Jahre anlegen, hat ihnen aber nicht gesagt, welche Risiken da auch herrschen. Gut, jedenfalls, das Ganze ist ein riesiger Klüngel. Eine andere Sache ist, du hast gefragt, warum haben die die Banken zusammengelegt? Das kann ich mir nur so erklären, dass sie versuchen, verschiedene Banken, die wirklich mit dem Geld ihrer Kunden sich verspekuliert haben, die riesige Lücken haben, unter eine Kontrolle zu kriegen, unter eine gemeinsame Führung zu bekommen, um dann die faulen Sachen zwischen verschiedenen Banken hin und her zu schieben. Wie oft hört man, diese Bank ist jetzt verkauft und diese Bank ist umgeschichtet und diese Bank ist teilverstaatlicht. Da blickt eigentlich von uns hier, die wir nicht in den Chefetagen sitzen und haben Einblick in die Bücher, in die Vorgänge, in die Kontenumschichtungen. Da blickt wirklich kein Spann durch, das muss man einfach sagen. Wir haben keine Ahnung von diesem ganzen das Schlimme ist das, das Schlimme ist, dass die auch nicht ja. ja. Die, die blicken auch nicht mehr durch, die wissen nur, wir haben riesige Lücken. Das ist eine Misswirtschaft, die geht auf keine Kuhhaut. Es fehlen viele, viele, viele Milliarden. Es gibt diese faulen Kredite, die wollen die natürlich nicht abschreiben. Die wollen natürlich nicht ihre faulen Hypothekenkredite abschreiben. Die stehen in den Büchern als Wertanlagen, sind aber nichts wert. Das sind also faule Dinger, die werden immer weiter hin und her geschoben. Die hat man versucht weiter zu verkaufen als Wertpapiere. Man hat sie zusammengebündelt und verpackt mit anderen Anlageformen, zum Teil auch mit Aktien zusammengepackt. Das ist, als würde man ein Brot backen, du hast gerade gesagt, die Scheiße zusammenpappen und hoffen, dass da ein Kuchen rauskommt. Es ist, als würde man ein Brot backen, aber der Bestandteil an Brot wird immer geringer, es wird immer weniger Mehl benutzt, das wäre das frische, das gesunde Kapital, das auch gedeckt ist. Und es kommt immer mehr Scheiße rein und nachher ist das ganze Brot, ist gar kein Brot mehr, sondern besteht nur noch zu 5% aus Brot und der ganze Rest ist Kot. Dann haben wir ein Kotbrot. Und dieses Kotbrot ist im Moment unser Finanzsystem. Kotbrot. Moment, der Soundtrack zum Kotbrot. Oh -äh. oh. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, äh, die, äh, was machen wir? Äh, es wird nicht besser, die, die oben sitzen, also unsere Machthaber hier, äh, die wissen natürlich äh, genau, äh, wo ihre eigenen Interessen sind und wo es weitergehen muss und nach ihnen weitergehen wird. Äh, immer noch mehr Kürzungen zusammenstreichen, Lebensbedingungen, verschlechtern äh, der arbeitenden Menschen noch mehr Arbeitslosigkeit, damit ihre Klasse, ihre eigene Klasse immer noch reicher wird. Das ist die Ausgangslage. Die wissen, dass natürlich diese Politik dann auch äh, Konsequenzen hat äh, auf der Straße, sagen da wo der eigentlich äh, Kampf äh, stattfindet. Und davor äh, haben sie eben Angst. Und deshalb jetzt, was wir vorher schon kurz angesprochen haben, wird jetzt diese äh, Einschüchterungskampagne äh, sowohl von der Zentralregierung über den Innenminister und hier in Katalonien auch über den Innenminister Philipp Putsch ganz bewusst geschürt. Ne? Es war dieser Mensch, der äh, schon vor einiger äh, Zeit gesagt hat, äh, wir werden bis hart an die Grenze der Legalität gehen. Und noch ein bisschen darüber hinaus. Das sagt der Innenminister von einem demokratischen Staat. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, wie reagieren wir? Bis an die Grenze der Legalität gehen wir da. dauernd, sind wir schon gegangen und alles hat nichts genützt. Stellt sich doch logischerweise die Frage, vielleicht müssen wir auch ein bisschen hinausgehen über die Grenze der Legalität, das was man vor äh, 50 Jahren, boah bueno, 50, ja, 40 Jahren, 45 Jahren eben dauernd gehört hat damals in Berlin zum Beispiel, ne? legal, illegal, scheißegal. Diese Frage wird uns quasi jetzt aufgezwungen, wenn wir uns das nicht mehr gefallen lassen wollen. Care Vorräte, Kosten entknete, ich klau meiner Katze die letzte Grete Meine Fresse glänzt, bin durchnest und kämpf mich zum Kühlschrank. Fresh freshes Hemd Brauch geen Testament, der Westen kennt, ist der ganze verpestete Hexenkessel brennt. Ein Schlaf hat Fieber zu Tropfen Klee. Yeah. Vielleicht bin ich morgen nicht mehr da, wer weiß Es macht mich geil, dass die Stadt so nach Scheiße stinkt Und ich bis zu meinem Sack im Asphalt versink Riesige Menschenmassen pilgern Richtung Alaska Die einzige Flüssigkeit in der Stadt ist mein Arschwasser Die Jänen reißen trockene Menschen im Park Spontane Selbstentzündungen jeden Tag Du willst wissen, welcher Teufel mich geritten hat? Ich hatte einen dicken Sack und du einen Hitzeschlag Hydranten explodieren, Rentner dehydrieren Ich steig aufs Kamel, erteile ein Befehl Und die Karawane sucht sich neuen Lebensraum, Berlin stinkt nach gestrandeten Sprech, Jungfrauen, die leben Arzen, die dich für eine Dusche killen. Die Straßenkatzen suchen und mit der Lupe grillen. Ein Stadt hat Fieber zu Tropfen klebt. Wir haben schwere wieder, der Kopf tut weh. Wir sind wieder alter Hund, der Rad noch steht. We hebben van zot, van hot, der topser komt zu spät. Der Super-Merkel geht es im Moment gar nicht so gut. Supermerkel Super-Merkel hat Probleme mit den Wahlen. Ihre Regierungen, sowohl im Inland als auch im Ausland, von Deutschland aus gesehen, werden so nach und nach weggewählt. Da war Schleswig-Holstein, da war Frankreich. Hören wir mal, was die Super-Merkel da selber... Sagt und wie sie diese ganzen Wahlschlappen eigentlich selber erlebt. Die Supermerkel. Euch wird es helfen. Ein ganz normaler Tag im Kanzlerinamt. Donnerwetter, Westerwelle. Ihre FDP hat es Schleswig-Holstein in den Landtag geschafft. Wie haben sie das gemacht? Mit guter alter Politik. Was heißt das? Manipulation, Betrug und Wählereinschüchterung. <lacht> <lacht> da klingelt das schwarz-gelbe Telefon. <lacht> Was? Weil der Frankreichwahl hat dieser Sozialist gewonnen? Das ist ein Fall für... Super Merkel! Sofort besucht Supermerkel ihren neuen französischen Amtskollegen. Also, Frau Bundes-Sarkozy-Wahlhelferin, was ist denn dieser François Hollande für einer? Ein Sozialist mit einer jüngeren Freundin und einem aufwendigen Lebensstil. Also praktisch wie Lafontaine, aber mit frostgeschmack. So, das ist sein Büro. Glauben Sie, der ist noch sauer, weil Sie Sarkozy unterstützt haben? Ach, was? Wir sind doch alle Profis. Ah, bonjour, gehässige Schlange. Hallo, Amar. Bolschewik. Glückwunsch Sie am Putz, äh, Wahlsieg. Was wollen Sie in Frankreich denn alles verändern? Also ich bin Sozialist, also werde ich der Eiffelturm verstaatlichen und die Wirtschaft ruinieren. Außerdem werden hier Köpfe rollen. Das ist hoffentlich nur eine Metapher. Natürlich, die Köpfe rollen nicht, sie fallen gleich in einen Korb. <lacht> Supermerkel und der neue französische Ministerpräsident nutzen die Gelegenheit, sich gegenseitig ein wenig zu beschnuppern. Es folgt eine kurze Grundsatzdiskussion über den Europäischen Fiskalpakt. Nein! Doch! Das Treffen mündet in einer herzlichen Verabschiedung! Raus, Kapitalistenschlampe! <lacht> Und Frau Merkel, wie war ihr Treffen mit dem neuen französischen Regierungschef? Er hat eine aufgeplatzte Oberlippe und ich kriege ein Fäulchen. Also könnte man sagen. Genau, es war ein sachliches Gespräch in freundschaftlicher Atmosphäre. <lacht> jo, das war die Super Merkel. So wird es auch weitergehen in freundschaftlicher Atmosphäre. Wir werden die nach und nach weitersprechen. Markusy ist weg, Mercusi. Mercosur ist weg und was kommt jetzt? Uh, uh, Mercosur oder sowas? Hollande, Hollande, Hollande. Ich bin überzeugt, es wird, sich, uh, es wird wahrscheinlich ein paar kosmetische Änderungen geben, aber die Hauptlinie bleibt die gleiche, ob jetzt mit Sarkozy oder. Und das ist natürlich diese Geschichte, ne? da werden diese Wahlen veranstaltet in Schleswig-Holstein, in äh, Rheinland, äh, wie heißt das, Westfalen, in Frankreich. Nordrhein-Westfalen, bitte, und so. da komme ich her. Und, äh, die Bürger, dieser Zirkus wird veranstaltet, damit wir denken, äh, wir hätten tatsächlich was zu wählen und die, wir hätten die Qual der Wahl. Ne? Aber was tatsächlich stattfindet, ist, wir haben die Wahl der Qual. Wir können wählen, ob wir uns von der CDU oder von der SPD oder von den Grünen quälen lassen wollen. Darum geht es eigentlich. Die Leute fordern ja, die Indignados, Und wir sind natürlich auch dafür, dass dieses System demokratisiert werden muss. Es geht nicht, dass man alle vier Jahre irgendwelche anonymen Leute wählt, die sich dann als erste Maßnahme, als erste Amtshandlung an den meistbietenden Lobbyisten verkaufen und dann die Politik von Konzernen, Lobbyisten und Hedgefonds und Finanzunternehmen machen. Das geht nicht. Das ist aber leider gängige Praxis, die Korruption ist raffiniert, da gibt es Beraterverträge und Lobbyisten winken mit, sagen wir mal, Geschenken, mit Autos und Reisen und wir sehen ja, wo das hinführt, man braucht gar nicht weit gucken, überall sitzt die Korruption, überall werden Leute gekauft und natürlich auch eingeschüchtert, wer sich nun letzten Endes nicht kaufen lässt, der kriegt natürlich auch hässliche Anrufe und solche Geschichten, das muss beendet werden, es müssen... Mechanismen und Gremien geschaffen werden, die eben diesen Schlendrian und diese übertriebene Korruption beenden und nicht mehr zulassen. Es müssen Kontrollmechanismen gefunden werden und zwar händeringend, weil noch ein paar Drehungen derselben Schraube und das Ganze fliegt um die Ohren. Der nächste Schritt wäre dann nur noch, dass sie irgendwie einen Militärputsch machen oder einen Bürgerkrieg inszenieren, wenn die Leute anfangen, gegen ihre Maßnahmen dann auch wirklich rabiat und handgreiflich zu werden, wo man auch immer mit rechnen muss. Ja, zum letzten großen Korruptionsskandal hier in Katalonien. Der Fall Millet, äh, der also abgezogen hat aus dem Palau de la Musica, äh, Millionen, inzwischen sind es schon 35, 36 Millionen. Äh, es wird jetzt immer klarer äh, und kommt raus, wo ein Teil des unterschlagenen Geldes hingegangen ist, nämlich an die Partei Convergencia Democratica de Catalunya, also mit, wo unser äh, Präsident herkommt, Herr Mas und äh, das wurde dann äh, hat dann so funktioniert äh, das waren cheques al portador also keine nominal äh, Checks, ne die von irgendjemand eingelöst wurden bei der Casa de Catalunya. Und äh, leider kann man jetzt nicht mehr herausfinden, wo das Geld genau hingegangen ist, weil die Unterlagen nicht mehr da sind. Ähm, also man weiß gar nicht, sind die Bar eingelöst worden, sind die auf andere Konten überwiesen, eingezahlt worden, diese Schecks. Warum hat die Casa de Catalunya keine Unterlagen mehr? ja, das ist nicht klar, da muss irgendwas schief gelaufen sein. Also in diesem Bereich im Bankensektor ist es so, dass eine Firma, eine Bank, eine Keisha, zehn Jahre lang alle Dokumente aufbewahren muss, Buchhaltung, Belege, alles. Erst dann dürfen sie vernichtet werden. Die, diese Verpflichtung in dem Fall hat gedauert, hätte gedauert, bis zum Jahr 2004, Aber schon im Jahr 2002, 2003, 2004 waren diese Papiere äh, nicht aufzufinden. Oder sind heute nicht aufzufinden. Und äh, dann noch so Kleinigkeiten. Das lief dann über die, äh, ein Bauunternehmen, Ferrovial, und die wiederum haben äh, dann an diese Partei Convergencia Democrática de Catalunya das weitergegeben, um sich erkenntlich dafür zu zeigen, dass sie eben als Firma, als Baufirma Zuschläge bekommen haben, zum Beispiel für den Bau der Linie 9 der U-Bahn und pikanterweise auch für den Bau der Ciudad de la Justicia. Also so, so läuft es hier. Ja. Zum Lachen, ja. Oder Zum Lachen, wenn man nicht weinen will, muss man halt lachen. Jetzt gerade seit äh, drei Tagen, äh, vor drei Tagen wurde publikt, dass der Präsident des obersten Gerichtshofes in Spanien, ein Herr Carlos Dívar, und außerdem noch Vorsitzender des äh, Consejo General del, Joder, äh, judicial, äh, de, pardon, del Poder Judicial, äh, also auch den hat's auch, hat sich auch erwischen lassen. Unterschlagung, Veruntreuung von öffentlichen Geldern. Er hat da bis zu 20 Dienstreisen abgerechnet, die aber alle nach Marbella geführt haben immer an einem Wochenende übrigens hat er vier Tage Wochenende äh, und äh, immer in Luxushotels gewohnt hat natürlich essen Mittag Abendessen in teuren Restaurants er ist immer mit dem Hochgeschwindigkeitszug nach Malaga gefahren und dann äh, zusammen mit seinen Privatgorillas äh, in Dienstwagen nach äh, Marbella und äh, sein Kommentar dazu ja nee alles klar alles ist gerecht für und äh, er beschwert sich dann noch, dass die Kritik äh, direkt zum Generalstaatsanwalt gegangen ist und ni nicht der Diensteweg eingehalten wurde, dass er noch nicht vorher informiert wurde. Und im Übrigen seien das alles nur Peanuts gewesen. Und dieser Typ, äh, Carlos Diva, das ist also ein Ist ein richtig streng katholischer, rechtskonservativer Mensch. Und von wem wurde er ernannt? Von Reauge Bambi Zapatero. Hm? Der hat damals gedacht, wenn ich den jetzt ins Amt hiefe, dann äh, wird die katholische Kirche mich ein bisschen besser behandeln. Yo, das ist DJ Attila, direkt aus den heißesten Ghettos van Berlin, ihr hört niemands land, was meer is als Flaschenpfand. Yo, My Contrabanda914FM. Respect from my heart, yo. Wir könnten ganze Sondersendungen stundenlang mit einem Thema nur füllen, die ganzen Korruptionsfälle aufzuzählen, die sich im Moment vor uns aller Augen abspielen. Verschwendung, Kaufen von Leuten, Rauswerfen von öffentlichen Geldern, was so in den Taschen so alles versinkt, der lokalen Politiker, der regionalen Politiker, der Bankbosse, der Manager. Es ist unglaublich, was da alles an Geldern verschwindet, dann später auf irgendwelchen Konten, auf den Bahamas vielleicht wieder auftaucht, wenn es überhaupt jemals auftauchen würde. Es ist ein, wirklich ein Financial Crime System. Wir müssen es wiederholen. Dieses System ist unhaltbar und es muss wirklich geändert werden. Es muss aufgeräumt werden. Es stinkt zum Himmel. Ja. Wir von Niemandsland wollen uns trotzdem nicht die gute Laune verderben lassen, wollen den Leuten auch nicht die gute Laune verderben. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer noch einmal, die sich jetzt vielleicht erst dazugeschaltet haben, jetzt um kurz vor elf, an einem wunderschönen, sommerlich warmen Samstagvormittag hier in der gräflichen Stadt von Barcelona. Wir möchten alle einladen zum Hören, zum sich freuen an unserer Sendung. Lassen Sie sich informieren, lassen Sie sich auch ein bisschen bespaßen. Wir haben ja gerade Super Merkel gebracht. Und wir freuen uns eben, Sie als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Jo, Niemandsland! I'm oh. the Zo, zo. Zo is niemandsland. Een programma in Aleman. Radio contrabanda. Al 91.4, Frecuencia modulada. Es ist Samstag, der 12. Mai 2012. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zu den Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Die erste Meldung kommt aus Berlin. Es geht um die Kriminalstatistik 2011. Die wurde von Innenminister Herrn Friedrich vorgestellt. Und es gibt einen neuen Rekord: ein Rekord an politisch motivierten Straftaten. Auch 2011 hatten die meisten politisch motivierten Straftaten einen rechtsextremen Hintergrund. Besonders eklatant ist der Anstieg der fremdenfeindlichen Gewalt. Wie das Bundesinnenministerium am Freitag, am gestrigen Freitag, in seiner jährlichen Kriminalstatistik mitteilte, sind rechtsmotivierte Übergriffe auf Personen im vergangenen Jahr in erschreckendem Umfang um ca. 22,7% angestiegen. Die Zahl rechter Straftaten verzeichnete ein Plus von 3% auf insgesamt 16.873 Delikte. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich verwies in seiner Erklärung auf die der rechtsextremen Kriminalität innewohnende Brutalität. Diese offenbare sich in einer deutlich höheren Quote an Verletzten im Verhältnis der Gewalttaten aus diesem Spektrum. 60 Todesopfer rechter Gewalt verzeichnet das Innenministerium seit dem Jahr 1990. Diese Zahl ist jedoch sehr umstritten. Opferberatungsprojekte Deutschlandweit gehen allerdings von mindestens 150 Todesopfern im gleichen Zeitraum aus. Insgesamt hätten als politisch motivierte definierte Straftaten 2011 einen Höchststand erreicht. Demnach wurden in Deutschland 30.216 derartige Delikte gemeldet. Dies bedeutet einen bundesweiten Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 11,2 Prozent. Für Gewalttaten mit politischem Hintergrund konstatierte die Behörde eine Zunahme um rund 17,9 Prozent auf 3.108 Delikte. Laut dem Innenministerium ist damit der bislang höchste Wert bei den politisch motivierten Gewalttaten seit der Einführung des Erfassungssystems im Jahr 2001 erreicht worden. Ja. Der Bundesinnenminister verwies auch darauf, dass sich 2011 erstmals ein islamistisch motivierter Terroranschlag in Deutschland ereignete, bei dem auf dem Frankfurter Flughafen zwei US-Soldaten starben. Im gleichen Jahr wurden die Taten der faschistischen Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, aufgedeckt, die über mehrere Jahre hinweg mindestens zehn Menschen getötet hatten. Den Angaben des Innenministeriums zufolge stieg die Zahl der Gewalttaten im linksextremen Spektrum um 31,4 Prozent. Athen. Die Regierungsbildung in Griechenland steht weiter auf der Kippe. PASOK-Chef Venezelos scheiterte auch mit dem dritten Versuch, ein Bündnis zu schmieden. Er wird heute sein Mandat zurückgeben. Alle Hoffnungen ruhen nun auf dem Staatspräsidenten Papulias, der mit allen Parteichefs reden wird, bevor Neuwahlen anstehen, was sehr wahrscheinlich ist. Musik Dann Zockerpleite im Amiland. Fitch stuft Kreditwürdigkeit von J.P. Morgan herab. Die Ratingagentur Fitch hat die durch einen Milliardenverlust mit riskanten Finanzprodukten gebeutelte US-Großbank J.P. Morgan Chase herabgestuft. Der Umfang der Einbußen sei zwar handhabbar, so heißt es, jedoch nicht die damit verbundenen Risiken, etwa für den Ruf und die Führung der Bank. Das teilte Fitch mit. Zwei Milliarden Dollar haben diese Leute verzockt. Das löste einen Schock an den Finanzmärkten aus. JP Morgan, die größte Bank der USA, hat binnen weniger Wochen zwei Milliarden Dollar verzockt. Möglicherweise ein Fall von Hybris, meint der Chefanalyst der Bremer Landesbank. Ein gewisser Herr Hellmeier gegenüber der Tagesschau. Auf jeden Fall aber ein Systemversagen, so nennen die Herrschaften das. Vielleicht, wenn es Ihr eigenes Geld trifft, werden Sie aufwachen und einfach mal auch die Spielregeln ändern. Vielleicht kommen Sie auf so einen Gedanken. Madrid, Barcelona. Die spanische Regierung will die Krise im eigenen Land endlich in den Griff bekommen und krempelt dafür den eigenen Bankensektor um. In Zukunft soll jedes Institut seine faulen Papiere in eine eigene Bad Bank auslagern und zusätzlich deutlich höhere Rücklagen bilden. Italien, die Camorra, hat aus der Umgebung von Neapel und Caserta eine große Sondermülldeponie gemacht. Nur sie wissen, von welchem Landstück man besser kein Obst und Gemüse zu sich nimmt. Giftmüll kennt keine Grenzen in Italien und gelangt durch falsche Bescheinigungen auch aus Deutschland nach Italien. Das heißt, Giftmüll wird nach Italien exportiert. Auch Giftmüll aus Deutschland wird einfach in die Landschaft gekippt. Die Kippen sind noch nicht mal kenntlich und ahnungslose Bauern pflanzen da Obst und Gemüse. Pfui Teufel. Kiew. Junge Frauen aus der Ukraine haben eine neue Form des Feminismus erfunden. Sie nennen sich Femen, stürmen halbnackt auf öffentliche Plätze und demonstrieren gegen Prostitution und Korruption. Der politische Protest mit blanker Brust hat mittlerweile weltweit Nachahmerinnen gefunden. Auch die deutsche Feministin Alice Schwarzer unterstützt die junge ukrainische Frauenbewegung. Musik Berlin. Angela Merkel erhöht den Druck auf Kiew. Die Bundeskanzlerin wirbt in der Europäischen Union dafür, dass alle Staats- und Regierungschefs die Fußball-EM in der Ukraine boykottieren, falls die Regierung die inhaftierte Oppositionsführerin Julia Timoschenko nicht freilasse. Die EU-Kommission hat bereits in der vergangenen Woche erklärt, dass alle 27 EU-Kommissare nicht zu EM in die Ukraine reisen werden, falls Timoschenko in Haft bleibe. Bundespräsident Joachim Gauck und andere Staatschefs hatten ein für Mitte Mai geplantes Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch auf der Krim abgesagt. Ja. Berlin. Die Bundesregierung will den Bau eines brasilianischen Kernkraftwerks fördern, ohne dass Nuklearexperten des Umweltministeriums das zentrale Sicherheitsgutachten geprüft haben. Es geht um Bürgschaften für das umstrittene AKW Angra 3. Die vom Atomkonzern Areva beauftragten Gutachter äußerten keine grundsätzlichen Sicherheitsbedenken gegenüber dem Bau. Daraufhin empfahl der Interministerielle Ausschuss der IMA 2009 unter Leitung des Wirtschaftsministeriums, die Kreditgarantie in Höhe von 1,3 Milliarden Euro prinzipiell zu bewilligen, offensichtlich ohne detaillierte Prüfung und ohne die Expertise des Umweltministeriums. Eine kuriose Meldung zum Thema Fassweitwurf. Jawohl, diese Disziplin existiert. Die stärksten Athleten Deutschlands können Baumstimme werfen, Felsbrocken heben und LKWs ziehen. Die notwendige Kraft für diese drei Disziplinen wird den sogenannten Strongmen, so heißen die, allerdings gelegentlich aus dem Chemielabor geliefert. Rund 450 Ampullen anabolika, andere Präparate und Unterlagen haben Zollfahnder unter anderem bei einer Razzia in einer bayerischen Sportschule entdeckt, die als offizielles deutsches Kraft-Dreikampf-Leistungszentrum und als Strongman-Stützpunkt bekannt ist. Die Dopingmittel wurden in insgesamt 19 Studios und Wohnungen in Bayern und Sachsen sichergestellt. Zu den Verdächtigen zählen auch Athleten des Leistungskaders in der Disziplin Steineheben. Ihnen wird der Handel mit illegalen Muskelaufbaupräparaten vorgeworfen. Die Fahnder der Soco Vitalis waren Mitte vergangenen Jahres auf die Beschuldigungen in der Strongman-Szene aufmerksam geworden. Das Kräftemessen, das auch die Kategorie Fassweitwurf einschließt, war zunächst als TV-Spektakel in den USA konzipiert worden. Fassweitwurf. Ob da nun Bier drin ist oder Wasser, das wissen wir nicht, aber die Strongmen werfen da die Fässer durch die Gegend. Jo. Ein paar neue Meldungen von der Armutsfront in Deutschland und weltweit. Welten treffen aufeinander, seit Bulgaren und Rumänen nach Deutschland strömen. Es geht um die sogenannten neuen Armutswanderungen. Seit Bulgarien und Rumänen in großer Zahl nach Deutschland ziehen, gibt es also ganz neue Phänomene. Die Behörden sind im Umgang mit den oft mittellosen EU-Bürgern ähnlich überfordert wie die Zuwanderer mit der deutschen Lebenswirklichkeit. In dieser Woche stellte der Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration sein Jahresgutachten 2012 vor. Es beschäftigte sich mit dem Zusammenwirken der Integrationspolitik von Bund, Ländern und Kommunen und kommt zu einem ernüchternden Fazit. Die Abstimmung sei häufig mangelhaft, von einer wirksamen Kooperation kann nicht die Rede sein. Das zeige sich... Vor allem im Umgang mit den neuen Zuwandergruppen aus den Armutsländern Südosteuropas. Eine übergeordnete Strategie gibt es nicht. Viele Bundes- und Landespolitiker gehen davon aus, dass es sich bei den bulgarischen und rumänischen Migranten um Saisonarbeiter handelt, die bald wieder in ihre Heimat zurückkehren. Etwa so, wie es die Bundesregierung vor Jahrzehnten irrtümlich von türkischen und griechischen Gastarbeitern erwartete. Die kommen... Aber sie gehen nicht wieder. Das ist klar. Viele von diesen Menschen werden bleiben und werden ein Problem haben, nämlich mit Stundenlöhnen von 2 Euro leben zu müssen. erreicht uns eine Sondermeldung aus. Man muss sich um diese Menschen kümmern. Wie erforderlich das ist, zeigen Woche für Woche Meldungen auch aus anderen deutschen Städten, Aus vielen deutschen Städten. So fielen bei einer Razzia in Mannheim Ende März gravierende Fälle von Mietwucher auf. Zuwanderer lebten dort ohne Mietvertrag in menschenunwürdigen Verhältnissen. In Stuttgart wurden kürzlich zwei Rumänen verurteilt, die in sogenannten Flatrate-Bordellen, jawohl, so nennen die das, Flatrate-Bordellen Prostituierte aus ihrer Heimat ausbeuteten. Und in Münster haben Neuankömmlinge ein Armutscamp gebildet. Sie leben in Zelten an einem Kanal. Zahllose Menschen aus Südosteuropa schlagen sich als Tagelöhner durch, teilweise für drei Euro pro Stunde, ohne Krankenversicherung und Sozialabgaben. Allein in Frankfurt am Main schätzen Ermittler die Zahl scheinselbstständiger Bulgaren auf 10.000 bis 17.000 Menschen. Eine unglaubliche Zahl. Der Freistaat Bayern beansprucht die Urheberrechte an Adolf Hitler's Tagebüchern sowie am gesamten Nachlass des Führers. Werfen wir einen Blick auf die Internetseiten der großen, interessanten, für uns interessanten Tageszeitungen in Deutschland. Ich habe etwas gefunden in der Taz, und zwar einen größeren Beitrag zum Thema Eurovision, Eurovision Song Contest in Baku. Baku ist die Hauptstadt von Aserbaidschan. Und das Vorurteil zu dem Song Contest ist natürlich weit verbreitet. Schnulzen, Plastikfolklore... Und eigentlich eine Ekelmusik, die niemanden interessiert, außer die Leute, die die singen selber. Trotzdem wird das live in ganz Europa übertragen, vielleicht sogar weltweit. Die Leute klatschen dazu und es ist eine Riesenshow. Aber Treffen der Schnulzenbaden, das fragt die Taz. Und die Taz sagt, von wegen, die Songs der Interpreten in Baku sind voller versteckter politischer Botschaften. Und sie stellen auf ihrer Internetseite eine Top Ten vor. Schauen wir da mal rein. Da sieht man eine Gruppe von russischen Frauen... Die sind in wirklich in Trachtenkleidern mit Kopftüchern. Die sehen also aus, wirklich wie eine klassische Trachtengruppe. Da haben wir also Russland, Buranovskie Babutschki, Party of Everybody. Das sind also die Babutschki, das sind Omas, das sind sechs Omas, die sehen wirklich witzig aus. Und die singen im Originaltext, ich weiß jetzt nicht, ob der Originaltext auf Englisch ist oder auf Russisch, I will be putting a white... Tablecloth. I will be waiting for kids coming back home. The dove is rising jojously. And my heart is cheering. So, ich übersetze das mal. Ich werde weißes, also ich übersetze es nicht jetzt von mir aus, sondern die Übersetzung wird mitgeliefert. Ich werde weißes Tischtuch legen. Ich werde warten, dass Kinder nach Hause kommen. Der Teich geht freudig auf und mein Herz jubiliert. Ja, versteckte politische Botschaften von den Babuschkas, von den Omas aus Russland. Die russische Großmuttergruppe geht nämlich aufs Ganze, sagt die Taz. Täuscht die Zensoren mit folkloristischen Kostümen, selbstgebackener Lyrik und ungelenktem Englisch. Dabei ist offensichtlich weißes Tuch, bring the boys back home. Deutlicher kann die Kritik an der Lage in Tschetschenien gar nicht sein. Und Friedenslieder kommen immer gut an beim Songcontest. Der Sieg dürfte den Babuschkas damit sicher sein, zumindest in der Taz. Wir können da reinhören, Moment, ich habe die hier, Augenblick, mal gucken, ob man die hören kann. Moment, Babuschgas, mal sehen, wir haben ja eine kleine Auswahl, ja, hey, das sieht klasse aus, eine unglaubliche Bühne, eine Glamour-Bühne, eine Glitzerbühne. Ja, meine Damen und Herren, wir freuen uns hier im Niemandsland, Ihnen diese Supergruppe der Babushkas, der russischen Omas vorstellen zu dürfen. Es ist unglaublich, die sehen auch toll aus, wirklich, die sind einfach medienwirksam. Party, party, party, party. mit den mit den Babuschkas das ist ja also ganz klar ein Schrei der Empörung gegen die imperialistische Politik ja, Putin ja. das sind vielleicht die russischen ja ja -Flautas, die das sind die singen. aber könnte es nicht sein dass die das einfach eine burlane eine äh, sagt man, Verballhornung von der Tazis, diese ganze Geschichte, dass das ist alles nur ironisch gemeint ist, dass sie also gerade und sagen, das ist, was nicht stattfindet, das ist nur das Gleiche wie Seite auch. Und äh, jetzt kampfhaft versuchen, irgendwie was äh, Protestlerisches zu entdecken. Hier. Vielleicht, Werner, vielleicht. Aber in unseren Regimen müssen wir ja vorsichtig sein. Wir müssen ja auch zwischen ja, ja. den Zeilen sprechen genau. und die Russen müssen da aufpassen. Wir natürlich noch nicht, aber bald wird es hier auch soweit sein. Die Babuschkas. Gut, das waren die Babuschkas, klasse, die sehen wirklich toll aus, Leute, also wenn ihr Lust und Zeit habt, guckt rein und gebt den Babuschkas eure Stimme. Platz 2 haben wir Montenegro, Rambo, Rambo Amadeus, Euro, Neuro, das heißt, Originaltext, Euro, Neuro, Euro, Euro, Euro, Neuro, Monetary Breakdance, Euro, Neuro, Give me Chance to Refinance, so, das haben wir jetzt, wir übersetzen mal, Euro, Neuro, Euro, Neuro, Währungsbruchtanz. Währungsbruch ans Euro-Neuro gibt mir die Chance zur Refinanzierung. Da Nein. sieht man eine Gruppe von Leuten, die sehen ein bisschen fettig, speckig, schmierig aus. Die liegen da mit Wollmützen und nicht sehr sauberer Unterwäsche. Montenegro auf irgendwelchen Lotterbetten mit Cooldrinks in der Hand. Hören wir auch da mal rein. Euro-Neuro. Rambo Amadeus. Und der Titel ist natürlich ein Hammer. Mal schauen. Euroskeptic, analphabetic, <laughs> try not to be hermetic. <laughs> Der Sänger ist ein 48-jähriger Mann, der sieht aus wie ein orthodoxer Grieche, kommt aber aus Montenegro, der reitet auf einem Esel völlig glamourlos durch die Landschaft versperrt den Touristen in ihren super Glitzerautos den Weg auf der einzigen Küstenstraße, die ziemlich schmal ist, und hat einen Lautsprecher auf seinem Esel. Der 48-Jährige geht mit der Startnummer 1 ins Rennen, wird am Ende aber nicht ganz vorne landen. Das prophezeit die Tats. Zwar liefert sein Text die brandaktuelle Hymne zur Eurokrise, aber zu direkt, zu platt. Er meint das tatsächlich ernst. Mädchen im Swimmingpool. Touristen, blonde Schönheiten. Oh, Euro, Euro, like Snobism, Gut. Schauen wir uns die nächste Nummer an. Das war also unser Freund Rambo Amadeus. Die nächste Nummer kommt aus Aserbaidschan. Das ist Frau Sabina Babayeva, When the Music Dies, Originaltext. I still want keep us alive, but it's cold, cold, cold, cold, when the music dies, it's all black and white and there's no sunrise. Eine Systemkritik, wirklich der, sagen wir mal, der sublimsten Art. Wer da nicht aufwacht und politisch aktiv wird, dem kann man wirklich nicht mehr helfen. Ich übersetze mal, ich will uns am Leben halten, aber es ist kalt, kalt, kalt, wenn die Musik stirbt. Alles schwarz-weiß und kein Sonnenaufgang. Das ist wirklich harte politische Kritik an den Zuständen in Aserbaidschan. Und wie gesagt, wir hoffen und wir werden dann auch Protestcamps Protestcamps in Baku erwarten. Der Schmachtfetzen der 32-Jährigen ist eine eindringliche Warnung, sagt die Taz, was in Aserbaidschan mit der Opposition passieren wird, wenn das Lila-Festival endet und Baku wieder aus dem Licht der internationalen Öffentlichkeit rückt. Traurig, aber wahr. Auf Platz 3 in unserer European Song Contest-Liste kommt Österreich. Jawohl, Trax Hits, dazu. Voki mit deinem Popo, Voki mit deinem Popo. Ich lese mal den Originaltext und dann übersetzen wir. Dein Popo hat Gefühle, dein Popo ist ein Teil von dir, sitz nicht auf die Stühle, dein Popo hat eine Meinung, ja. Deutsch, dein Gesäß hat Gefühle, dein Gesäß ist ein Teil von dir, setz dich nicht auf die Stühle, dein Gesäß hat eine Meinung, jawohl. Da hören wir aber rein, meine Damen und Herren. Das lassen wir uns nicht entgehen. Moment. Unser Euro-Rapper, Austria-Rapper, die überraschen hier mit einer körperbetonten Hymne auf unterdrückte Minderheiten. Wer das nicht rausgehört hat, dem kann man nicht helfen. Wird von dummen Diktatoren gern als Meinungsfreiheit, ist doch was für ein Arsch missverstanden. Gerade deshalb findet die Tats diesen Track gut. Die Austro-Rapper. Song Contest. <lacht> Ja, da hoppt er und rappt er und zappelt er auf der Bühne herum. Ein Mann mit halb geschorenem Kopf, so eine Art Kartoffelkopf, wo oben ein großes Büschel Haare wie eine Bürste nach oben gekämmt ist. Er trägt einen dunkelgrauen Anzug und hält das Mikro in aggressiver und lustiger Form vor seinen Mund. Kommen wir zu Nummer 5, da haben wir Zypern, das ist Ivi Amadou, La La Love. Dann lesen wir erstmal den Originaltext. Oh, oh, oh, feel the energy between you and me, baby, it's so right. how I've been waiting for this. La, la La La La La La La Love. Systemkritik reinsten Wassers, meine Damen und Herren, eine politische Botschaft, wie man sie selten findet. Übersetzt heißt das, oh, oh, oh, fühl die Energie zwischen dir und mir, Baby, es ist so richtig. Wie habe ich hierauf gewartet? Und jetzt kommt la, la, la, la, la, Liebe. Das ist die eigentliche Botschaft. In einer Welt voller Hass und Ratingagenturen und Bad Banks was brauchen wir da? Was ist da die subversive Botschaft? Lalala, la, la, Liebe. Lala lyrik zu harmlosem Disco-Pop? Nein, meint die Taz. Offensichtlich trägt die Zypriotin hier metaphorisch die Bitte vor, ihre immer noch in eine griechische und türkische Hälfte geteilte Heimat wieder zu vereinigen. Sie sagt das natürlich nicht direkt. Das wäre zu, sagen wir mal, zu plump. Sie sagt das eben mit Lalala, la, la, Liebe. Und kommen wir direkt zu Platz 6. San Marino. Da singt Frau Valentina Monetto The Social Network Song. Auch toll. Beep beep u uh, u uh, oh. How about a little chat o o o? Network fans Internet. Übersetzung: Beep Piep, o o o. Wie wär's mit einem Schwätzchen o o? Netzwerkfans, treffen wir uns arroba Internet. Tja, da hören wir aber rein. Mensch, das geht auch unter die. Die Qualität ist nicht sehr gut, aber wir sehen sie zumindest. Ein junges Mädel, die kann zwischen 15 und 33 irgendwas sein. Das kann man nicht so genau erkennen. Jedenfalls, es heißt piep piep oh oh oh. Das klingt erstmal banal, sagt die Tats. Aber nicht, wenn man die Geschichte dieses Songs kennt. Ursprünglich sollte hier Facebook besungen werden. Aber die Nennung des Network-Giganten fiel der ESC-Zensur zum Opfer. Man darf also über Facebook nicht singen, ist ein eingetragener Wahrname. So wird das Lied zum Hochgesang auf die Freiheit im Internet. Auch wenn es nicht zum Sieg reicht, jede Menge Klicks sind diesem Song sicher. <lacht> Kommen wir zu einem Land, das im Kreuzfeuer der Kritik steht. Besonders wir als Deutsche sollten da sehr sensibel sein. Es geht um das Land Israel. Itzabo Time. Originaltext. Feel free to turn me on, feel free to change my song. Deutsch. Sei so frei, mich anzumachen, sei so frei, mein Lied zu verändern. Die Jungs und Mädels, die das singen, die heißen Itzabo. Und das sind clowneske junge ja, wie soll man sagen, die sehen aus wie postmoderne Teddyboys. Während in Osteuropa noch um Freiheit an sich gekämpft wird, ist die Debatte in westlich orientierten Ländern viel weiter. Das zeigt das Lied der israelischen Indie-Pop-Gruppe ein zeitgenössischer Beitrag zur Urheberrechtsdebatte. Sehr mutig auch dieses Lied, sei so frei mich anzumachen, sei so frei mein Lied zu verändern. Sehr mutig, sie stellen sich da ganz klar gegen die Zensur im Internet. Hier darf man machen, was man will. Kommen wir zum letzten Song, den ich vorstellen möchte. Platz 8 Ukraine. Gaitana. Be my guest. Originaltitel. I'm always here for you. And you know I care for ya. Nicht for you, for ya. Just remember I love forever you. Yeah Yeah. Deutsch. Ich bin immer für dich da. Und du weißt, ich sorge mich um dich. Vergiss nicht. Ich liebe dich. Juhu. <lacht> Knallharte politische Auseinandersetzung mit dem Financial Crime System. Ein Meisterwerk der Kamouflage-Lyrik. In jedem Ostsystem hätte dieses Werk seinem Erfinder große Ehre gemacht. Sein mein Gast wirkt auf den ersten Blick wie das einladende Werk des EM-Gastgeberlandes. Wir sprechen natürlich von der Ukraine. Wir sprechen von der reizenden Julia Timoschenko, in die sich der Westen so verliebt hat seit Jahren. Es ist eine tolle Frau, die sieht nicht nur gut aus, die hat auch viel Geld, hat einen reichen Amerikaner geheiratet, die hat die Orangene Revolution damals mit Hilfe von amerikanischem Geld inszeniert, die hat den Leuten fäche T-Shirts und flotte Musik gebracht und sitzt nun im Knast. Bei genauem Hinsehen wird überdeutlich, die Sängerin versetzt sich in die Rolle von Angela Merkel und sendet in ihrem Namen eine Botschaft an die in der Ukraine inhaftierte Julia Timoschenko. Also subtiler geht das wirklich nicht. Gaetana, Be My Guest 2012 Song Contest, wir hören da mal rein. Ein Meisterwerk. Wie gesagt, der versteckten politischen Ukraine Kritik. In Europa 2012 die Gaitana. Ja toll, also hochpolitische Geschichten, die hier ablaufen. Eine klasse, tolle, politisierte Song-Contest-Veranstaltung dieses Jahr, meine Damen und Herren. Das wird wahrscheinlich sehr kritisch werden. Es kann sein, dass da bewaffnete Sturmtruppen in die Song-Contest-Halle stürmen und diese ganze gefährliche Bande verhaften. Und das war's. Damit sind wir zum Ende. Willkommen, Werner, bitte, du möchtest etwas sagen. Ja, ja, gut, also mein Eindruck ist äh, eher der, dass diese die frühere Eurovision, jetzt, wie hast du gesagt, äh, European Song Contest. Ja, das heißt Contest. heute Song Contest, yeah. früher hieß das Eurovision, ich mein, Liederfestival. Lieder ja, was wir jetzt gehört haben, danach nach den Beiträgen, das, das halt ein neuer Meilenstein ist bei der systematischen Massenverblödung, die <lacht> stattfindet. Also ich bin froh, dass ich kein Ticket mehr bekommen habe, um da hinzufügen. Du hast dich aber bemüht, das gibst du hiermit zu. Ja. Ja, aha, gut, jedenfalls, das erwartet die Menschen, das erwartet die Massen, es wird zu Aufständen kommen, hm. da sind wir ganz sicher. <lacht> Die letzte halbe Stunde ist angebrochen, die letzte halbe Stunde Niemandsland an diesem heutigen wunderschönen, sonnigen, sehr warmen, das muss man sagen, 28 Grad mäßigen Samstagvormittag hier an der Plaza Real in Barcelona. Heute Nachmittag wird die Stadt sich hoffentlich mit vielen, vielen, vielen tausend empörten Menschen füllen, die alle nur eines wollen. Weg mit diesem Financial Crime System. Mehr Freundlichkeit, mehr soziale Gerechtigkeit, gerechte Verteilung der Reichtümer für alle und Schluss mit diesem Albtraum. Also, das ist, was äh, heute stattfindet und natürlich nicht nur in Barcelona, auch nicht nur in Girona, Lleida, Tarragona, in Barcelona, sondern in ganz Spanien wird natürlich versucht, jetzt diesen 15 M. ich wollte gerade sagen, neu zu beleben, aber das wäre ja falsch, weil er hat ja immer existiert, nur eben war weniger sichtbar, weil die Versammlungen nicht mehr zentral auf dem großen Platz stand, sondern in Stadtteilen und so und das wird jetzt heute Nachmittag dann so aussehen, dass diese kleineren Assemblées aus den Stadtteilen, die also die ganzen Monate sich getroffen und gearbeitet haben, dass die aus ihren Stadtteilen dann in so wie sagt man Marschkolonnen äh, sich, äh, die sich um zum Teil schon um 17 Uhr äh, in Marsch setzen, dass die dann am, um 18 Uhr am Plaza Catalunya ankommen. Ü Übrigens natürlich nicht nur Spanien, Katalonien, sondern äh, überall soll jetzt diese Bewegung äh, wieder anfangen. Unter anderem auch in Deutschland, ne? da heißt es Blockupy. Äh, die haben geplant für 16. bis 19. Mai äh, Kundgebung in Frankfurt gegen die europäische Krisenpolitik. Und was ist passiert? Äh, wurde verboten. Ja, einfach so. Also hier, was wir vorher gesagt haben, diese Überlegung, legal, illegal, wo ist die Grenze? Wir können es uns nicht mehr leisten, einfach die Grenze. Äh, zu akzeptieren und morgen äh, verändern sie die Grenzen, machen eine Strafrechtsreform dann ist die Grenze woanders dann musst du, kannst du noch weniger machen äh, also irgendwo muss man sich irgendwann mal fragen, jetzt reicht's und äh, wenn ich mich äh, selber Äh, morgens, ohne rot zu werden, noch im Spiegel angucken will, äh, kann ich dann das noch akzeptieren, was die uns von oben als äh, Grenze der Legalität äh, aufzeigen? Das ist jetzt natürlich kein Aufruf zum bewaffneten Kampf, ne, damit das klar ist. Also mindestens noch nicht, das wäre ja Schwachsinn, solche Sachen jetzt, sich jetzt zu überlegen. Äh, aber gut, man kann das eben nicht ausschließen. In arabischen Staaten äh, hat es ja auch angefangen äh, mit friedlichen Demonstrationen und äh, es ist doch aber klar, dass irgendwann, niemals in der Geschichte äh, hat irgendwann die herrschende Klasse ihre Macht freiwillig äh, abgegeben äh, und deshalb kann man das nicht äh, ausschließen. Und jetzt... Äh, erhebt sich eben die Frage das, diese Frage stellt sich jeden Tag ne? zum Beispiel da jetzt in Frankfurt mit diesem Verbot zu Block 3 wird einfach verboten friedliche Kundgebungen in Frankfurt mit dem gleichen Argument wie hier in Spanien äh, dieser brutale Polizeiaufmarsch äh, durchgeführt wurde bei der, beim Treffen der Europäischen Zentralbank und äh, wird einfach verboten. Ja? Und äh, diese, wie ist jetzt die Reaktion drauf? Du kannst legal sein und diese Legalität akzeptieren. Die Aktionstage finden dann einfach nicht statt. Aber immerhin die Veranstalter haben gesagt, doch, wir können dieses Verbot nicht akzeptieren. Die werden stattfinden. Übrigens, äh, interessanterweise, die Linke, die Partei, die Linke, unterstützt das auch, hm? einfach das äh, Verbot zu... Äh, ignorieren. Eine andere Partei, die früher auch mal links waren, die Grünen, die äh, machen das nicht. Ne? Sie äh, rufen also jetzt nicht dazu auf, trotzdem an den Aktionstagen teilzunehmen. Aber immerhin, äh, das äh, so eine leichte Erinnerung an früher haben sie noch, äh, die Grünen. Sie unterstützen die Erklärung gegen das Verbot. Die Demokratie ist in Gefahr. Toes is aan Am April 1945 hat der Führer Selbstmord begangen und damit alle, die ihn Treue geschworen hatten, im Stich gelassen. Getreue! Die entscheidendsten Kampfes. Jede Stürzung um ihre Revolution ist in der Kompetenz die Dieser Kampf ist ein verliebter Schicksal der neuen Nation. Für die Mai 1945, Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Am 8. und 9. Mai 1945 feierten die Menschen in den Ländern der Alliierten und in den ehemals besetzten Gebieten das Ende des Kriegs in Europa und den Sieg über das nationalsozialistische Deutschland. Auf dem New Yorker Times Square, auf den Champs-Élysées in Paris, vor dem Unterhaus in London, in Prag, Rotterdam und Rom, lagen sich die Menschen in den Armen. In Deutschlands Großstädten irrten derweil die Menschen in den Trümmern umher, Und allenfalls die wenigen Gegner des Regimes und die Verfolgten fühlten sich befreit. In den Ruinen von Berlin fangen die Blumen wieder an zu blühen. Und in der Nacht spürst du von allen Seiten einen Duft, als wie aus alten Zeiten. Dans les Während in Europa die Waffen bereits schwiegen, wurde in Ostasien noch heftig gekämpft. Von den eroberten Luftbasen im Südpazifik aus flogen die US Army Air Forces seit März 1945 Angriffe auf die japanischen Großstädte. Erst der Einsatz der Atombombe mit ihren verheerenden Folgen brach schließlich den japanischen Widerstand. Berlin, Berlin, Am 15. August forderte Kaiser Hirohito seine Truppen über den Rundfunk auf, sofort das Feuer einzustellen. Mit der formellen Unterzeichnung der Kapitulationserklärung durch Japan am 2. September 1945 war der Zweite Weltkrieg endgültig beendet. <Sie> <und -messige Musik> Frau Marlene Dietrich hier in den Ruinen, in the Ruins of Berlin, das Tausendjährige Reich, an einem 8. Mai 1945 zu Ende. Eine andere historische Meldung, die aus meinem Brockhaus Geschichtskalender hier auf den Tisch geflattert ist. Das ist die Meldung Das Blatt vom heutigen 12. vom heutigen 12. Übrigens morgen ist Muttertag. Vom 12.05.1965. BRD und Israel nehmen diplomatische Beziehungen auf. Man sieht hier ein Foto, da sieht man den Botschafter Rolf Pauls mit Präsident Salma Sachar und Außenministerin Golda Meir Mayer in Tel Aviv im Mai 1965. 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, am 12. Mai 1965, nahmen die BRD und Israel diplomatische Beziehungen auf. Verbindungen zwischen dem Land der Täter und der neuen Heimat der Überlebenden des Holocausts waren eine sehr heikle Angelegenheit. Adenauer hatte schon 1953 nach dem Abschluss des Wiedergutmachungsabkommens auf eine Annäherung gehofft und erklärt, dass die moralische sowie die materielle Wiedergutmachung an den Juden Teil des rechtsstaatlichen Wiederaufbaus Deutschlands sei. In Israel gab es zu jener Zeit verständlicherweise viele Menschen, die gegen eine diplomatische Normalität waren. Bonn dagegen zögerte aus Furcht davor, dass sich die Beziehungen zu den arabischen Staaten verschlechtern könnten und dass diese eventuell die DDR anerkennen würden. Musik die beiden Länder näherten sich nur langsam und in kleinen Schritten an. Eine wichtige Voraussetzung war dabei die Überzeugung David Ben-Gurions, israelischer Premierminister, von 1948 bis 1953 und 1955 bis 1963, dass es inzwischen ein neues Deutschland gebe und Adenauer ein aufrechter Mann sei. 1965 nahm schließlich Rolf Pauls seine Arbeit als Botschafter in Tel Aviv auf. Israel entsendete Asher Ben Nathan als ersten Vertreter nach Bonn. Neun arabische Staaten brachen daraufhin vorübergehend ihre diplomatischen Beziehungen zur BRD ab. Wenn ich dich fragen würde, Werner, was verstehst du unter Gutes tun? Was würdest du sagen, was wäre für dich Gutes tun? Das, was ich jeden Tag mache, von morgens bis abends. Zigaretten rauchen und Bier auch, trinken. Auch, ja, ja, gut, dann tue ich nur mir was Gutes gut tun. Ist, aber... aber würdest du auch fremden Hundekot von der Straße aufheben? Fremden. Ja, also kein Code von deinem Hund. Du hast ja keinen Hund, aber wenn du einen, nee, würdest du von einem Fremden zwischen alle irgendwie auf den Hund gekommen sind, aber so weit habe ich es noch nicht. Mit getan. Nazis diskutieren? Würdest du mit Nazis diskutieren? Vielleicht. Ist das was Gutes tun? Ja, ich frage. Die Fresse. Oder den Islam? Gehen. Den Islam verstehen? Zu versuchen, den Islam zu verstehen. Aber das das habe ich schon versucht, genauso wie ich versucht habe, das Christentum zu verstehen und solche Sachen, dass ich verstehe es einfach nicht. Ja. Gut, Fanny van fun Dann, Gutes tun. Gutes tun, gutes Tun, gutes Tun ist gar nicht schwer. Man kann so viel Gutes tun, zu Hause und im Kreisverkehr. Kondome nicht ins Klo, keine Drogen sowieso. Weniger Fernsehen, öfter zu Fuß gehen. Auch mal an die im Abseits denken, gebrauchte Pornos dem Alters anschenken. Gutes tun, Gutes tun, Gutes tun ist gar nicht schwer. Man kann so viel Gutes tun zu Hause um den Kreisverkehr. Bewusster atmen, gesunde Sachen essen. Met Nazis diskutieren, die Mutter nicht vergessen, auch einmal fremden Hunde gut entfernen, den Islam näher kennenlernen. Gutes tun, gutes tun, Gutes tun ist gar nicht schwer. Man kann so viel Gutes tun zu Hause um den Kreisverkehr intensiver zu hören, sich gegen alles. Impfen. Sich gründlich informieren, wenn ich bloß ein Verschimpfen, niet ich bei Rot über die Straße laufen, keine japanischen Autos meer kaufen. Gutes tun, gutes tun, Gutes tun ist gar nicht schwer, wenn man kan so viel Gutes tun. Zu Hause und im Kreisverkehr, versuch's doch mal mit Gutes tun.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 Merhaben bieken op het nummer Niemannsland. Dit nummer is het nummer Het Man kan zo so veel goed doen. Wenn man sich nur Mühe geben würde. Aber nein, stattdessen lassen wir den fremden Hundekot liegen, diskutieren nicht mit Nazis und lesen nicht die Schrift des Propheten. Frühteifel. Und rennen bei Rot über die Ampel. Das ist auch nicht gut. Spotten über die Obrigkeit. Den Papst. Das ist nicht gut. Demnächst an die Börse gehen. Ja, und kaum ein Jugendlicher kommt mehr ohne Facebook durchs Leben. Das ist auch eine Wahrheit. Manche Eltern melden schon Neugeborene im Facebook an. Jetzt ist die Frage: Gelingt dem Datensammlerkonzern die freundliche Übernahme einer ganzen Generation? Da haben doch wirklich Eltern, das muss man sich einmal reinziehen, da haben Eltern ein noch nicht geborenes oder gerade geborenes Baby in Facebook angemeldet. Sogar Fotos reingestellt aus einer Hamburger Gebärklinik. Louis heißt das Kind. Louis ist mittlerweile anderthalb Jahre alt und seine Chronik bei Facebook füllt sich stetig. Der Kleine wächst auf als Teil eines Netzwerks, sagt der Spiegel in einer groß angelegten Facebook-Reportage. Als Netzwerk, Teil eines Netzwerks, das bereits 901 Millionen Nutzer umfasst. Er ist on seit dem ersten Tag seines Lebens, dieser kleine Neugeborene. Wird er sich einmal vorstellen können, wie die Menschen früher zurechtkamen ohne Facebook? Vermutlich nicht. Sehr zum Vorteil von Herrn Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, das ist der Gründer von Facebook, der wird sein Unternehmen voraussichtlich in der nächsten Woche an die Börse bringen. Der Marktwert wird auf 60 bis 96 Milliarden Dollar taxiert. In dieser Zahl steckt die Erwartung sagenhafter Gewinne. Womit macht Facebook eigentlich seine Knete, seine sagenhaften Gewinne? Soll diese Erwartung wahr werden, müssen noch mehr und immer mehr Menschen ihr halbes Leben im sozialen Netz verbringen. Am besten von Geburt an wie der kleine Louis. Facebook verkauft nämlich unsere Daten an Geheimdienste, Industriekonzerne, politische Parteien, an... Telefongesellschaften und wer auch immer dafür zu zahlen bereit ist. Facebook macht einen Reibach mit den Daten seiner Nutzer. Ein paar Zahlen zum Thema Facebook. 26,8 Milliarden Euro beträgt der Wert der Arbeitszeit, den deutsche Unternehmen verlieren jährlich weil ihre Mitarbeiter während der Arbeitszeit Facebook privat nutzen. Dann, 107 Dollar beträgt der Wert eines Nutzerprofils bei Facebook. 107 Dollar pro Kopf. Eine Milliarde Dollar Nettogewinn machte Facebook im Jahr 2011 mit nur gut 3000 Mitarbeitern. Rund 85 Prozent dieses Umsatzes 2011 stammen aus der Werbung. Unter den Produktmarken, die am meisten mit Facebook-Fans kooperieren, in Millionen, da gibt es erstmal Red Bull 28,0 Millionen, Converse All Stars, Starbucks fast 30 Millionen, Coca-Cola 41,5 Millionen und YouTube mit 57,0 Millionen. YouTube macht also selber Millionen mit dem geistigen Eigentum der Künstler und verkauft das Zeug dann weiter an Facebook. Toll. 56% der 11- bis 16-jährigen Internetnutzer wissen, wie sie die privatsphären einstellung ihres sozialen Netzwerks ändern können. 64% sind in der Lage, unerwünschte Nachrichten zu blockieren. Wenn Kinder ihr Profil in sozialen Netzwerken sehen lassen, dann sehen das zu 43% nur Freunde, aber immerhin... 28% lassen das alle Netzwerkmitglieder sehen und 26%, also ein großer Batzen, haben keine Einschränkungen. Da kann jeder rein und gucken, was er will. Sehr naiv. Die persönlichen Daten, die Jugendliche am häufigsten ins Internet geben, das sind Infos über ihre Hobbys 73%, dann eigene Fotos und Filme 65%, E-Mail-Adresse 46% und Fotos und Filme von Freunden und Familie 40%. Das ist, als würde man das irgendwo auf die Straße alles legen und jeder kann sich da bedienen. Wir müssen Schluss machen. Unsere Zeit ist vorbei. Werner, ich sage Tschüss. Ich möchte noch eine kleine Abschlussrede halten. Du hast nee, ungefähr nee. eine Minute, zwei Minuten. Abschlussrede auf keinen Fall. Ähm, aber doch noch äh, was zu den Geschichten, die heute und äh, in den nächsten Tagen stattfinden. Also wie gesagt, heute Abend wichtige, sehr wichtige, extrem wichtige Demonstration. 18 Uhr spätestens Treffpunkt äh, Plaza Catalunya, dann äh, eine kleine Demonstration, die Balm ist hoch, Paseo de Gracia wieder runter, wieder zum Plaza Catalunya, dort wird dann um 20 Uhr äh, wieder eine große äh, Versammlung, eine große Assemblea stattfinden. 20 Uhr, 21 Uhr weiß ich jetzt nicht und außerdem nicht nur heute Abend, sondern bis zum 15. Mai, bis zum Dienstag, jeden Tag abends 21 Uhr Generalversammlung auf dem Plaza Catalonia. Morgen dann äh, beginnen die Aktivitäten, da gibt es jetzt ein, das nennt sich Forum dels Pobles wo es Diskussions- und Arbeitsgruppen gibt zu konkreten Themen. Also morgen Vormittag fängt es an mit Erziehungsweisen, Ursachen der Krise, Euro-Vegas und sowas. Um 16 Uhr geht es weiter mit anderen Themen, Wohnen, Wirtschaft, Schuldenwirtschaft, Freiheit und Recht, Selbstorganisation. Aber dazwischen gibt's auch noch etwas sehr Interessantes, nämlich von 14 bis 16 Uhr auf dem Plaza Catalunya ein großes äh, Volkspicknick, also ein großes selbstorganisiertes Bankett, also keine äh, Volksküche im alten Sinne, sondern alles, äh, was man dazu braucht, selber mitbringen, Essen, Trinken, Sonnenschirm, Freunde. Kochtopf, Salat, Kopfkissen, Servietten, Musik. Ich meine, die Revolution muss ja auch Spaß machen, sonst hätten wir ja keinen Grund, sie zu machen. Montag äh, geht's weiter, vormittags wieder immer Plaza Catalonia, per, äh, permanente Versammlung, Na, Nachmittag wieder Sitzung zu diversen äh, Themen, Gesundheitswesen, Arbeit, Grundeinkommen, Dienstag, Aktionstag. Und noch mal eine kleine Erinnerung, wer vielleicht am Montag oder am Dienstag dann schon müde ist von den ganzen Aktivitäten, kann dann abends noch gratis ins Kino gehen. Dieses, äh, der Film Mi Fabrica ein deutscher Film mit spanischen Untertiteln von Dieter Schumann. Es geht um diese Werftgeschichte, wo 5000 Leute vor ein paar Jahren bedroht waren, den Arbeitsplatz zu verlieren, um den Kampf der Arbeiterschaft und die Würde in diesem Kampf. Also der Film wurde schon vorgestellt in anderen Kinos, da musste man bezahlen, Alexandra Melias und jetzt aber gerade Gratis am Montagabend um 20.30 Uhr, wo in Saria im Centre Parroquial. Da muss man allerdings immerhin noch 3 Euro zahlen. Am nächsten Tag ist es dann total gratis um 19 Uhr schon in der Bibliothek de le Champlin. Tschüss, schönes Wochenende. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Das war's für heute. Wir verabschieden uns. Bitte bleiben Sie, meine Damen und Herren, an den. UKW-Empfängern daheim in den Stuben, jetzt kommt Agora Total, hier bei Kontrabanda FM 914, Niemands lang sagt tschüss, adeo Agur, bis nächste Woche. Jo. Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles reden. Über jeden geheimen Traum. Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles lachen, viele Sachen zusammentun. Man könnte sich neue Schuhe kaufen und auf Partys gehen, Man könnte durch die City laufen und auf gute Musik stehen und man könnte die Nacht durchtanzen ohne auszuruhen. Man wäre unbeschwert und den ganzen Tag gegen Einsamkeit immun. Freundinnen müsste man sein, dan könnte man über alles reden, über jeden geheimen Traum. Freundinnen müsste man sein, dan könnte man über alles lachen, viele Sachen zusammentun. Man könnte stundenlang versuchen, ein Rätsel zu lösen. Man könnte billig vluchten buchen und in der Sonne dösen. Und man könnte richtig traurig sein, aber ohne Depressionen. Und man könnte ein...